«То що, Вітю, вжаримо по-першій за чоловічу дружбу?» Знайшов правильний підхід до справи Петро. «Вжаримо!» Перша пішла легко, а вже закусь пісня, та й годі. «Давай іще по одній!» – не дав перепочутий чарці Петро. «Петре, ти не поспішай! Мені ж іще шмат дороги! Нікуди вона не подінеться, дорога твоя! Випив першу – пий далі! Все одно вже! Навіть у найгіршій хаті тричі наливають!» А моя хата у Петра справді Виглядала мало не палацом Два поверхи, балкон А на подвір'ї Схована від вулиці альтанка Галявинка і навіть маленький басейн Ще пак При таких заробітках Випили по-другій і по-п'ятій Закусили Нарешті і Віктор чув, що смачна їжа Горілка і домашній затишок Зіграли з ним добрий Чи не добрий жарт Тіло обважніло Відмовилося підкорятися наказам І прагло тільки одного Відпочинку Ну, Вітю, друже, по останній і блюлю Спати Спатоньки, спатуні. Ти сьогодні майже не спав Я також всю ніч пробігав Нам належить відпочинок Ходімо Марійка вже, мабуть, і постелила Віктор покірнули, мов слухня теля Пішов за Петром І дозволив покласти себе у просторій кімнаті З темними шторами на вікнах які одразу перетворили світлий день на сутінки. Чи то горілка була особлива, чи то втома така непереборна. Та він заснув геть таки миттю, ледве до подушки. Снилися дороги, коробки, які перекидав зі здоровенної фури на автокар, машини, машини, машини, потім мішки, торби, знову мішки, великі, важезні, напаковані доларами. Прокинувся не від світла. Не від шуму, від запаху. Над головою стояла Марійка. Від неї запаморочливо пахло смаженим м'ясом. Власне, пахло. Не від неї, а з кухні. Чистієї альтанки під відчиненим вікном. Прокидайтеся, гості дорогі. Час уже і вечеряти. Петро вже годину на шашликами чаклує. Ви як, Вікторе, шашлики шануєте? Смачний запах одразу повернув ясність думкам. Господи, машина! Він залишив її на подвір'ї, навіть не зачинив. А хто його знає, цього Петра, чим він дихає? Може, навмисно заманив його оцю смачну, запашну і затишну пастку. Сон дай подівся, визирнув на подвір'я, зітхнув з полегкістю. Стоїть його ластівонька, стоїть, ніхто й пальцем не трукнув. А годинник відлічував, уже час до вечора. Спасибі, Петре, за обід, за відпочинок, мушу їхати, інакше не встигну. Заведено дістатися до Тернополя, а ти знаєш, як небезпечно буває на наших дорогах, особливо у сутінках. Ні, нікуди не поїдеш, поки не скуштуєш шашликів і ще чого. Я тут, розумієш, півдня мариную м'ясо в майонезі, вино підбираю, щоб усе за найвищим класом, а він мушу їхати. Ти мене поважаєш? Чи я тобі вже ніколи не знадоблюся? Останній аргумент переважив усі Вікторії Ветреба. Потрібна людина, Петро. Надто потрібна, щоб відмовлятися від вечері. Віктор виїхав на дорогу поза Львовом, коли сонце вже хилилося до вечора. Звичайно, швидкісна машина. Зовсім не те, що його колишня вісімка. Їдеш, дороги не відчуваєш. А після добрячої вечері, вже без алкоголю, щоправда лише з крапелькою білого вина, після повноцінного відпочинку... Ой, лети, моя пташечко! «Лети, колесами асфальту не торкайся!» Машина летіла, обганяючи всіх, то поволеньки повз чекотився. Вітер свистів у відчиненому вікні. Хотілося співати і пестити долонею скромний сірий наплічник на задньому сидінні. Віктор обманув кілька скромненьких жигулів і майже дістав уже якусь німецьку тачку, щоб обігнати, але вона чомусь не далася. Притиснула, додала швидкості – Довелося трохи поплентатися в хвості Хвіст видався знайомим Та це ж той самий опель, який нахабно обігнав його уранці А так тобі нахабо Стояв ти у черзі аж до вечора Стомився, мабуть Як пес А нічого, тиснеш на педалі Поспішаєш додому, до дружини, на вареники Ну давай, потішився і годі Віктор додав швидкості Посигналив для форсу Опель чемно поступився дорогою. В доброму настрої Віктор навіть налаштувався жартома віддати честь водієві. «Привіт, мовляв, пане Черепахо, ти хше їдеш, далі будеш». І враз знову спіткнувся, об найголубіший із блакитних погляд.